Примітка «Війд за часів австро-угорської монархії – сільський голова». Рівнянський вид гречний газда Василь Крильчук, прийшов до церкви в супроводі начальника рівнянського поста краєвої жандармерії Ганса Крюгера. Обидва були дещо стривожені, хоча намагалися особливо того не показувати. Сільські чоловіки – без команди обступили їх тісним півколом, повідсувавши бабів поодалік та тихцем перешіптуючись між собою. Нарешті заговорив Крюгер. Мова його була тихою, для людей мало зрозумілою. Але перші слова явно не словами військового. «Люди, не маю нічого доброго вам сказати» а казати мушу – до нас близиться війна. Начальник місцевих жандармів зітхнув на повні груди і заговорив коротко і тривожно, а від того ще більш незрозуміло. Мирні політичні стосунки між Австрійською Короною і Сербією доходять краю. Цесарський уряд змушений був виставити Сербії ультиматум на нашому з Росією кордоні також спостерігається напруження. З боку Росії можливі недружні, в тому числі, воєнні дії. У різних повітах зафіксовані випадки диверсії. У разі найменшої підозри про сприяння цивільного населення противникові, такі дії розглядатимуться виключно військовими трибуналами. Тому наш ясний цісар і я, як представник його військової адміністрації, в цей небезпечний для краю час застерігаємо кожного з вас від необдуманих висловлювань та необачних вчинків, які можуть бути розцінені, як підрив корони. Крюгер прокашлявся, знову передихнув, обводячи притихлих людей втомленим поглядом, і продовжив. Даною мені владою доводжу до вашого відома, що з цього дня Цісар оголошує загальну мобілізацію. На випадок оборони. Всі чоловіки, народжені від 1 січня 1872 по 31 грудня 1895 років, зобов'язані виконати свій цивільний обов'язок і записатися в ландштурм. Ландштурмісти сьогодні ж відбудуть у призначене місце, про яке їм буде повідомлено додатково. Примітка. Ландштурм. Австрійські військові формування часів Першої світової війни. Покликані нести оборону краю на час воєнних дій. Цивільному населенню доведеться жити, зберігаючи пильність і спокій. Незаконне збереження зброї карається розстрілом на місці, затримані зі зброєю в руках відповідно. Був 1914 рік. Три дні до Іллі. Києва -нова Теофіла садила на зиму часник, коли задихана від швидкої ходи її сусіда Катерина Василащук. Раптово схилилася над саміським жіночим вухом і гаряче зашептала на весь город. Чули сте, філіо? Декотрі чоловіки вертають із воїни. Кажуть, ваш також уже на підході. Виділи у важківцях його сьогодні, аби сте були готові. Сусідка на якусь мить замовкла, а далі дещо змовницьким тоном порадила. Але перед тим. «Відведіть, філіо дітей до мами!» Та й чомусь заломила руки так, ніби мала намір заголосити. Заламувати руки слід було Теофілі. Було від чого? Проте вона цього не зробила. Лиш повільно поклала рештки голова з того часнику на край грядки та ще повільніше обтрусила руки від землі. І лише тоді вчула, як гостро кольнуло зліва під цицькою, а далі зрадлива млість розлилася по всьому тілові. «Слава Христові Богові, що вертають живі здоров'я!» – запізніло відповіла Васила Щурці та й подалася в хату, не бажаючи продовжувати розмову.